Isaiaz profetaren liburutik, Egunaretan mezu hau emone utxan jaunak akaz erregeari, Isaiaz profetearen bidez. Eskatu egiozu jaunari zeure jainko ezaugarri bat zuretzat, lurraren barruan, naiz zeruen goienean. Akazek erantzun eutxan, ez tot ezaugarrik eskatuko, Ez tot, tentauko jauna. Orduan eizai ezek esan eban, entzun daviten etxe. Gitsi alderitzo gizaki entzat aspergarri izateari. Nire jainkoaren aspergarri izan behar aldozue. Horregaitik, jaunak berake mongo dutxue ezaugarria. Begira, Virginia umedundago eta semea izango dau. Emmanuel Ipiniko de Utxo izena hau da jainkoa gugas.